Четверта сторінка, нарис товариша Хаблака, придрукувати і вичитати до 12-ї години. Міжнародний огляд, куточок вихідного дня, поради садівника. Пропозиції є запитання завідувачам відділів подати заявки на подальший номер. Планівку закінчено. Усі підвелися і бовчки вийшли. Мужчини під шовковицю викурити по сигареті після планівки. Славша стать у складальний цех, обговорити новітні трихівські проблеми. Посеред кімнати стояв Хаблак з нарисом у руці. «Ви маєте щось повідомити, товаришу Хаблак?» Дуже любязно усміхнувся загатний. Андрій Сидорович сховав руки за спину і випростався. Ніковість майже зникла. Було лише трохи лячкувато та нудило, буцімто в літаку. Івана Кириловичу, а ви знаєте, як я вас... Е... Одне слово, я, звісно, дуже молодий газетяр, але... Но я не можу підписувати своїм прізвищем виправленого вами нарису. Ви що ж, вболіваєте за свою славу у віках? Іване Кириловичу, це не мій нарис. Думаю, майбутнє покоління вибачить вам мої правки. Усі великі люди колись починали. Це не правки, Іване Кириловичу, я дуже вибачаюсь. Ви написали мого нариса заново, від мене там нічого не залишилось. А ось воно що... Нездара загадний підступно витісняє генія Хаблака, а ще один варіант знаменитої комедії Моцарта і Сальєрі. Майте на увазі, оригінали зберігаються в архівах, і прихильники вашого таланту через тисячу років поновлять ваш текст, як тепер поновлюють давні фрески. Але чомусь мої правки влаштовують усіх, окрім вас, товаришу Хаблак. Я попросився до редакції не заради кусня хліба Івана Кириловича на хліб я міг би заробити і в школі, я хочу бути журналістом. Між нами кажучи, а ви ніколи не станете журналістом, товаришу Хаблак. Це свята правда. І колись ви дякуватимете, що я відкрив вам на неї очі. А з людини, яка півдня потіє над восьмирядковою заміткою, ще ніколи не виходило гарного журналіста. Загадний холодно посміхнувся, ви не здара, товаришу Хаблак, посередність. І чим раніше збагнете це, тим краще для вас. Кому-кому, а вам виступати проти моїх правок, м'яко кажучи, не тактовно. І не впадайте в істерію, мене це не розчулить. Білий, наче аркуш кридяного паперу, Андрій Сидорович повернувся і вийшов із секретарської, не прочинивши дверей. Його важкі кроки довго гули в сусідніх кімнатах, потім довго телеса постать пропливла повз вікна, повз курців під шовковицею, і почалапала. Плечі уклякли, руки з паперовим жмутком за спиною до воріт. Іванові стало шкода хаблака, і себе шкода й дуже гидко, аж не хотілося жити. Поправив кватку, перевісився через підвіконня. Торжі, сигаретку. Перший підвівся дзятсько, але загадний насупився. Не хотілося пригощатися із дзятськових рук. А з фільтром ніхто не має. З фільтром були в гужви. Іван припалив, подякував, пішов у глибину кімнати. Раптом весь вчорашній отруєний сигаретним димом день хлюпнув у душу загадного, прорвавши клядьби і тверді рішення. Хлюпик, повна безвільність. Від сьогодні починається новий загадний. Це для тебе останній шанс. Скільки можна народжуватись і знову вмирати? Треба було сказати Хаблакові три слова залишить нариси собі» і замінити його іншим матеріалом. А він намолов всім мішків. З варваром треба по-варварському. Вчинці колись уміли гнуздати свою хід і свої пристрасті лише так». Іван глибоко затягнувся, одвернувся до стіни і тицнув вогник сигарети в руку. «Трохи вище зап'ястя, не кажи зайвого, не кажи зайвого, не кажи зайвого!» Дивився в стіну, рожеві кола вирнули з білизни і кружляли, кружляли, будь безторонні, як Бог, будь без то пахло паленим, загатний передихнув, відняв недокорог, духнув на ранку». Копіл розвіявся, мертво біліла спечна шкіра. Біле озерце поруч трьох рожево-синіх пухлинок. Коли без цього не обійтись, він спалить усю руку.